Som man øh, måske kan høre på den øh, lækre, krispe lyd, så er vi tilbage i studiet på 24 øh, Sidste gang, der afsluttede vi lige lidt det her med, øh, reflekteret på, hvordan det havde været at være ude og danse, danse hip-hop. Måske lidt lige de andre, kunne trinene på sig selv? Øh, var man anderledes i det der rummet? Følte man så tryg? Hvordan var det? Det var ret fedt. Og den store konklusion var, alle de andre har også fortravlet med at tænke på sig selv, til at tænke på, at øh, du, mig, ser forkert ud. Så det er okay. Hyg dig. Ha det dejligt godt alligevel. Ja, det var klart den, den allerstørste og vigtigste pointe, jeg synes var sidst. 100 procent. Og øh, med de ord, så synes jeg lige, at vi skal høre lige bare lige, to sekunders klip af, hvordan det var sidst, lige så vi kan høre det. Jeg kan sige, noget af det, jeg vil ønske, at gjorde, det var virkelig bare at springe ud i det. Yeah. Altså bare, bare tænke, altså det er selvfølgelig svært bare at være sådan, okay, fuck det, og så bare gøre det. Sådan, sådan at, ej, må man yeah, Ja, du var gerne vende. <laughs> <laughs> øhm, ja, jeg tænker, det, det, det er svært bare at være sådan, bare gøre det. Men det er virkelig også bare det, der gør dig til en, en god danser, og også bare en person med en masse erfaringer i livet, tænker jeg også, altså at... Det jeg synes jeg ja. lyder meget nice. Det var sgu da meget sjovt, det der altså. Ja, det bringer lidt en tilbage. Ja, ja, ja. Så hej Ida i den her omgang. Hvordan har du det i dag? Jeg har det godt. Jeg er lidt træt. Det har lidt været nogle lange dage. Mm. Så jeg har igen meget formøst taget s fra mit arbejde. Og ikke cyklet, fordi det kunne jeg simpelthen ikke nå. Og også for at spare benene en lille smule. Og jeg synes også, det bliver man kan godt mærke, det bliver mørkere. Det er heller ikke godt for energien. Nej, og jeg er især... Jeg har dårligt til at gå i seng om aftenen, og jeg er også dårligt til at stå op. Så det er lidt en dårlig kombination, når man har et sted, hvor man skal være kl. ud om morgenen. Mm. Ja. ja. Jeg synes også, jeg går nok også lidt fysisk træt i dag. altså. Jeg var, jeg fik forvildet mig ned i det der træningscenter, og prøvede at squatte lidt. Jeg har puttet nogle vægte på de der, og så er min øh, lår og sådan er helt smadret. altså. Øh, det er meget fedt, men det er også lidt irriterende. Ja. Det var, det var, en, var det en ny oplevelse, det der med at, at squatte virkelig hårdt? Jeg vil sige, at det er en meget sjældent oplevelse. Okay, men har du så prøvet noget nyt, siden sidst vi så hinanden? Mm, det har jeg faktisk. Ja? Jeg har øh, kastet mig ud i, måske ikke helt selv, men øh, sammen med min kæreste. Så prøvede vi at lave en øh, rigtig lækker shepherd's pie. Øh, det var lidt en, øh, måske lidt en falsk udgave, fordi... Ah. At, øh, vi brugt sådan noget hakket... Nu kan man ikke se min uh, citationstegn og rundt om mikrofonen her. Altså sådan noget fake kød, lavet på uh, erdeprotein Ja, okay. Men udover det, så var den altså meget kunstfærdig med en uh, specielt slags kødsovs, og så lige uh, en uh, solid omgang uh, kartoffelmos på toppen der. Nej, mums. Altså virkelig lækkert, og den faldt altså, godt tungt i maven. Den landede for et tæt sted. Så den virkelig, man sidder ved bordet, og så bang, så falder røven i sofaen bagefter, efter så kommer den ikke videre. Ej. Og så... Uh, så vi blinkende lygter bagefter, som min kæreste aldrig har set før. Hun er fra USA. Så det var sgu også meget sjovt at komme tilbage til 2000 og se sådan en film og prøve at se den lidt med hendes øjne og tænke, hvad freaky foregår der her, når de siger, altså jeg var overrasket over, hvor fuldstændig spækket den der film er på One Liners. Ja, nu kommer jeg med en meget pinlig erkendelse, og hvis jeg var i en situation, hvor jeg kunne få frataget med danske dansk statsborgerskab, det håber jeg ikke, jeg er. Så har jeg faktisk heller aldrig set blinkende lygter. Jeg kan anbefale at se den. Det vil være en fed ny oplevelse. Og ikke bare, om end ikke andet, så er jeg i hvert fald for at vide, hvad alle folk snakker om. I dag så skal vi jo prøve at snakke lidt om, eller måske finde ud af, hvordan vi har det med at synge. Ida, det der med at synge, er det noget, du har gjort meget? Øh, ja. Ikke på den måde, vi skal gøre det nu. Men jeg vil simpelthen få opringninger fra min familie, hvis de hører det her. Og jeg vil sige, nej, det har jeg ikke så meget erfaring med. Så vil de kalde mig den største løsløgner, den nogen nogensinde har mødt. Fordi jeg har pinligt meget gerne vil kunne synge. Altså har holdt optrædende for min familie, hvor jeg står med et piskeris og synger Lucas Graham, og jeg har, jeg har sunget til noget sammenspil, hvor jeg sang noget helt vildt lyst af Sharon, og, øhm, og, og dem jeg sang med, eller som, som også spillede bandet, de var alle sammen meget bedre til at synge end mig, men jeg ville det så gerne. Der var sådan en lang periode i mit liv, hvor jeg syntes, jeg var ekstremt god til at synge, og gjorde det rigtig meget, nok til lidt andres irritation også. Men det der med at synge sådan professionelt kor, hvor der ligesom er folk, der forventer noget af en på den måde, det har jeg aldrig gjort en enkelt gang eller to i et, øh, i et kirkekor. Men der var jo nogle andre, der carried lad os bare sige det sådan, det var ikke mig. <laughs> Så oplægget til den her podcast er jo faktisk, at vi skal tage ud og gøre ting, vi aldrig har gjort før. Så det her det på den måde strengt taget lidt en snydeepisode. I hvert fald for mit tilfælde. Jeg ved ikke om... Jon, har du nogensinde sunget et kor før? Det eneste kor, jeg har sunget i, det var... Øh, jeg tror... Jeg har lige sådan tænkt... Åh, oh, fedt det er... Det er. Men... Øh, da jeg gik i gymnasiet for en del år siden, så havde jeg musik på høj niveau wow. og, øh, og der skal man selvfølgelig synge noget obligatorisk kor og ting. Og det var da meget fint, at man kan... Nu siger jeg mand. Det betyder selvfølgelig jeg. Så kan man stå og gemme sig lidt der blandt nogle andre. Ja. Jeg tror aldrig, jeg var ude i, at det var mig, som ligesom skulle bære netop den der stemme, som min gruppe havde. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi ligesom at jeg havde musik på høj niveau, så har jeg faktisk gennem mit liv spillet en del forskellig musik og flere forskellige instrumenter. Jeg har spillet lidt trummer. Jeg har sogar prøvet at spille lidt bas Jeg har faktisk spillet en del guitar og... Jeg har der også, øh, øh, ja, alt muligt percussion selvfølgelig, men også, jeg har der øh, indspillet en plade, hvor jeg har spillet nogle oral ting og nogle tangenter og sådan noget. Okay, det øh, jeg ikke. Så på trods af, at jeg har, og jeg har spillet mange forskellige genrer, der har været noget, øh, noget hip-hop og nogle musicals og noget singer-songwriter og noget balkan-rock og sådan lidt forskellige okay, ting. Okay, crazy. Du end, dit billede, mit billede er der ændrer sig lige nu, og du bare har, at du bare sådan en hardcore musiker? På trods alle de her ting. Okay. Ja, jeg tænkte nok, der var et med. Så har jeg faktisk aldrig rigtig sunget. Specielt kan jeg huske en gang, hvor jeg var med sådan en rigtig fedt kor, som havde sidste øjeblik brug for en percussionist. Og de sagde, Åh, vi har et øh, job i næste uge øh, på øh, Bornholm. Øh, kan du ikke lige komme med? Og så, øh, og så måtte jeg jo skynde mig med. Og de havde et par jobs, og da vi havde, da vi var færdige med det sidste job, så er sådan, nu kan jeg sang det. Og det var hyggeligt og sjovt. Og der... Øh, en speciel oplevelse, jeg kan huske derfra, det var koret varmet op der, og som den eneste ikke-sanger, der var med, så der var en masse sanger og mig på percussion, så tænkte jeg, jeg kan da godt lige være med til at varme op og sådan noget. Og så, stod, så har man de der øvelser, hvor man skal stå og synge lidt op og ned og synge nogle skalaer et eller andet. Og der hende, de agenten der, hun sagde, mens vi stod varmet op, ej, hvad, hvad, hvad er det for noget, det lyder underligt i dag? Indtil hun fik øje på mig var sådan, Nå, det er bare dig. Nå, det er fint nok. Okay, så kan vi godt. Det er fint nok, okay. Ej, ej, ej, er du, blevet, er du sådan blevet så peget ud på den måde? Nej. Det var, fordi jeg havde en jeg havde dog en ren kvind over, eller under, det kan jeg ikke huske, de andres Så det er ikke, fordi det lød sådan helt forkert. Men det var heller ikke helt rigtigt. Ej, okay. Og, så... Jeg vil sige på den måde så er lige præcis det her også en øh, det bliver helt klart også noget nyt for mig. Mm -hmm. Blandt andet også fordi at det er en øh, genre af kormusik som jeg ikke rigtig har nogen erfaringer med. Det er altså det her barbershop kor som er vel en øh, genre som kommer fra USA. Jeg tror det blev stort i løbet af 1930'erne 40'erne, selvom det sikkert har rødder øh, meget længere tilbage. Og hvordan det lyder, det kommer vi helt klart ind på senere. Men jeg tror, før vi lige hører et lille stykke musik, og efter det bevæger os øh, ud i verden og ud til koret i øh, Københavns Nordvestkvarter, så har jeg tænkt, når man skal prøve nye ting, ja. så er der jo to veje, man kan gå, hvor den, eller i hvert fald sådan spektrum, tror jeg, hvor den ene ende var lidt mere det, vi var ude i sidst, da vi dansede, og måske specielt, da vi spillede Counter-Strike. Altså, at man møder op. Ingen forberedelse nødvendig. Man kan starte helt fra bunden, få det forklaret, stille og roligt. Mens det her, det bliver lidt i den anden ende. Altså, at det er måske lidt ekstra vigtigt, at man kan øh, ramme en ren tone. Jeg tror, det er ikke nødvendigt, men øh, måske endda jeg jeg får tilsendt nogle noder. Så kan man bruge tid på at, at støtte sig til dem, hvis man kan finde ud af sådan noget. Og, øhm, jeg har ikke noget erfaring med og, og det der jo det er, at hvis øh, kravene bliver rigtig høje på den måde, så bliver øh, må måske sige, øh, læringsskolen bliver lidt stejl. Så kan man måske presse sig selv. Måske kan man hurtigere forbedre sig, hvis det er vigtigt. Men det kan måske også være lidt hårdere at gå i gang. Så det hvis du skulle, øh, når du tidligere har prøvet noget nyt, hvor på det her spektrum tror du så, at du startede på nye ting? Er du mest startede i altså, det allernemmeste babysteps, Eller er du tænkt, wow, det er svært. Nu går jeg i gang. Jeg tror, at de fleste introduktioner, jeg har haft til nye ting, har enten været, hvor dørtasken har været så lav, at det, man sådan, tager det stille og roligt, og man lærer hen ad vejen. Og ellers så har jeg været så ung, at de bliver ligesom nødt til at være sådan, okay, alle skal lære det fra bunden, fordi vi er vidderligt ni år gamle. Så jeg har jo, min primære erfaring med det har altid været, at vi tager det stille og roligt. Men jeg tror også klart, nu når jeg er blevet ældre, og det kan godt være, at det er fordi, jeg er en lille smule utålmodig, at jeg vil, jeg tror, jeg vil måske en lille smule vil foretrække det der med at blive kastet ud i det. Fordi at at så må man ligesom se, om man, man flyder eller synker. Og det kan godt være mega skræmmende, og det kan jeg godt forstå, og jeg kan forstå det der med, hvis man aldrig har prøvet ting før, og man, og man godt kunne tænke sig at prøve nye ting, så kunne det være rart at starte i det helt små, så man var sikker på, at de andre ligesom var samme sted som en, og man ikke føler sig så meget forkert, i modsætning til, hvis man starter på et højere niveau, og man ligesom har rigtig meget, man skal indhente, før man ligesom føler, at man er, er lige så god som de andre. Men jeg tror altså, at der er et andet læringsaspekt i at se, hvor meget man kan i forvejen, hvor, meget man kan hvor hurtigt man kan tillade sig ting. Jeg synes, det den, jeg synes, det er nice, at i sidste afsnit prøvede vi noget helt andet, eller prøvede vi noget helt andet, med at, at vi bare hoppede ind et sted og var sådan, nå, det her det er de forventninger, vi har til jer, og nu skal vi ud og lave noget helt andet. Jeg tror, jeg bliver meget klogere på, hvad jeg foretrækker efter, øh, når vi står her igen og i studiet. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så må, så må du stille mig det samme spørgsmål, så kan det være, jeg kan have et bedre svar på det. Det synes jeg helt klart er noget, vi skal prøve at være opmærksom på og tale mere om, når vi har været på den anden side af vores besøg og afprøvelse af det her øh, Barbershop-kor. Så jeg synes, vi skal lige høre et stykke musik. Yeah. Og så ses vi uh, i Nordvest til noget barbershop-kor. Jeg glæder mig. Vi ses. Vi ses. Hej hey, Ida. Hej Jørgen. Vi er siden vi lige var i studiet, så ja. har vi rejst i rum og tid fra indreby i studiet på 24.7 helt ud til nordvest. Til nordvest. Ja. Vi er endt i uh, Anskarskirken, mm. hvor vi skal til at synge. Ja. og Lige nu sidder vi faktisk i et lidt, uh, lidt et baglokal ovenpå, hvad hvad der så er. måske jeg er ikke uh, igen nu kommer min, min viden mig lidt til. Den, den er ikke lige så høj i forhold til kirker, så jeg ved jeg tror det er oven på kirkerummet, vi sidder øh, i sådan en baglokale der, hvor at, øh, vi skal synge i barbershop-kor med nogle dygtige mennesker lige om lidt. Og en af dem er med os her, det er øh, Christoffer, som har været så venlig at invitere os øh, med her og facilitere det her. Så hej Christoffer, kan du sige lidt om, øh, hvem du er? Ja, men jeg er studerende ude på Københavns Universitet, hvor jeg læser musikvidenskab. Og ellers så bruger jeg min tid på at synge rigtig meget, både i kirker og nogle klassiske kor. Og så er det kor, jeg brænder allermest for, det, det her, hvor vi er nu, det er det barbershop, Copenhagen Barbershop Chorus. Fedt. Og hvor langt har du været med her? Jeg startede et års tid Inden corona var jeg lige med i to sæsoner, øhm, og så holdt jeg lige under corona. Der var lidt svært at mødes. Øhm, ja. Der var nogle regler for, hvor mange vi var samlet. Øh, Kor fortsatte selvfølgelig under. Det var noget med, at så mødtes vi små grupper af fire mennesker og sang ja, okay. ugenligt, for at prøve at, øh, at holde det ved lige. Det, um, ja, ja. Altså, det var også Ja, ja. Vi var, skulle vaccinere så hurtigt som muligt, så vi kunne komme tilbage og synge alle sammen. Ja. Um, og så siden det, så har det bare været, været fast hver torsdag. Nice. Ja, fordi I er ret mange... I det her kor, altså vi snakkede kort om, om det her med barbershop og hvad jeg ligesom kunne forestille mig, hvad det her barbershop var, men i er jo en del mere end hvad jeg havde regnet med var sådan en kvartet, som kun er fire mennesker. Ja, altså traditionelt set, så er barbershop firestemmigt. Okay. Så man, man synger altid fire stemmer, og det fungerer virkelig godt, når man er en kvartet ude. Mm. Og vi synger faktisk også i kvartet i koret, fordi når vi bliver hyret til, til gigs, guldbryllupper, fødselsdage, forskellige julearrangementer, så er det ofte, at vi sender en mand fra hver stemme ud til at synge, og så, så tjener vi penge ind til koret på den måde. Okay, okay. fedt. Så ja. Måske lige før vi når helt ud til guldbrylluppet der, som også lyder rigtig fint. Kan du så ikke lige for folk, som ikke ved måske præcis, hvad det lige barbershop det er for noget? Kan du lige tage den fra bunden ganske hurtigt? Hvad er det barbershop-kor eller barbershop sang er for noget? Ja, jeg vil gøre mit bedste. <coughs> altså, det er jo en, en stilart, for man kan synge mange forskellige genrer inden for barbershop. Noget af det, der karakteriserer det, det er, at Modsat et klassisk kor, hvor det ofte er en sopranstemme, altså den lyseste stemme, der har melodien, så i barbershop, så er det den anden lyseste, der har melodien. Så vi har en, der synger melodistemmen, og helt i bunden, så ligger der en god bas. Ovenover melodien, der ligger tenoren, som ligger lidt ligger oven på det hele. Øhm, og skal endelig ikke fylde for meget, for det er bare, bare drøs og glasur. Og så øh, skal du være firstemmigt. Så, øh, så er der en, en stemme, der hedder bariton, som så hopper rundt øh, lidt meget antimilodisk, kan man næsten sige. Fordi der skal fyldes klang ud. Og hvilken det stemme synger du? Jeg synger bariton. Det er det, jeg synes er klart det sjoveste. Min stemme ligger godt til det. Det lyder mig også, altså også som, som det sjoveste, at man kunne få lov til at være lidt mere kreativ. Mega nice. det her med, når I skal møde så mange mennesker, er det, er det vigtigt, at man ligesom er inde i sådan et bestemt mindset, inden man skal få noget så kæmpe stort som et kor, og et kor, der er til at, til at hænge sammen? Altså, jeg tror, mindsetet når først vi møder, så starter vi med at varme op, en, i hvert fald en halv times tid, så vi både får varmet kroppen op og får varmet vores stemmer op, men også for tunet os ind på at lave en, en god, lækker, klingende lyd sammen. Og ja, jeg, jeg, jeg afbryder lige, mm -hmm. hvis man, fordi vi nu sidder og taler, så kan vi ikke høre alle de rigtig gode håndtegn, der kommer med, Aha. når det skal være rigtig lækkert. Det ligger næsten i hånden, det vil jeg ønske, lytterne kunne se. <laughs> Ah, ja, det er på podcast. Vi kan ikke det hele. Ja. Undskyld, jeg Så, så siger efter mig. Men, øh, jo, det kræver, noget, øh, mentalt, ja, det kræver noget forberedelse, fordi at de sange, vi synger, dem har vi, øh, dem har vi ligesom brug for at kunne stort set uden ad. Fordi i barbershop, øh, når man tager ud og konkurrerer, og det er jo sådan lidt en anden del til det, at en af grundene til, at det her ko eksisterer, det er jo også fordi, at vi tager ud og synger til de skandinaviske mesterskaber en gang om året og ud ude og konkurrere. Og, og vi fik en rigtig flot bronzemedalje sidst. Vi er meget stolte af. Øh, og vi har planer om at tage til internationals og synge på verdensplan i tror, 2027. Ja, okay, men det er et arbejde. Ja, det, det er fedt. Så, og der bliver man både bedømt for sit musikvalg, man bliver bedømt for, øh, hvordan at man synger, altså hvordan det lyder, og så bliver man også bedømt for performance. Og hvis man står med til at noget i hånden, så er det altså svært at være fokuseret på dirigenten og, og leve sig ordentligt ind i det, og det er svært at kunne, kunne ja, altså, der er, nogle gange, altså der, er, der er mange forskellige former for, for måder at optræde på, men... Og det ene er en af skiller sig ud fra klassisk musik på, hvor man ofte får lov til at stå med, med sine noter foran så og kunne synge derfra. Ja, og er det rigtigt forstået, der er ikke nogen instrumenter med her? Nå ja, det er selvfølgelig lidt relevant at sige, at det er fuldstændig a cappella, så vi arbejder kun med stemmer. Og hvorfor er der ikke nogen instrumenter? Hvorfor kunne man ikke lige have et klaver, der spillede med? Altså... Nu kan jeg se, at der står faktisk et klaver ind i lokalet. Der, siger, der siger. står et klaver, og det bliver brugt en sjældent gang imellem. Men det, vi faktisk ofte bruger, det er en, det er en lille pitchpipe, som er sådan en lille rund harmonika, hvor man bare blæser. Jeg har ikke på mig lige nu. Hvor man blæser en tone, fordi så har vi vores grundtoner at arbejde ud fra, når vi så finder vores stemmer. En af grundene til det, det er, at vi arbejder med de naturlige overtoner, som kommer, når man synger. Og det bliver måske en lille smule nørdet, men det er jo også noget af det, der gør barbershop, det er så fedt, at et klaver, det er jo stemt tempereret, så der skal alle tonerne ligesom spille godt sammen med hinanden, og det skal de inden for alle tonarter. Og det gør, at man bliver nødt til at justere lidt på, hvordan tonerne egentlig er placeret, i forhold til, hvordan en naturlig lyd vil være. Og når jeg siger naturlig lyd, så mener jeg for eksempel en, en trompet. Den, er stemt i, den har en bestemt længde, når man blæser sig i den, så ringer den en eller anden, øh, ofte et BB eller noget, og så har man sin oktav og sin kvint og sin anden oktav og så kommer tærsten og så bevæger man sig ligesom opad igennem de toner, vi har i vores skalaer. Og øh, klaveret, det er justeret lidt, så det hele passer sammen. Men det, vi godt kan lide at gøre her, det er jo ligesom at arbejde med, med tonerne på den måde i vores korsang. Så når basen lægger en grundtone, så skal til arbejderne, har en kvint, så skal man altid tænke en kvint lidt lys i forhold til klaveret. Bare fordi, at så passer den lidt bedre ind. Og sådan justerer vi tit efter hinanden. Og nogle gange så synger bassen så ikke grundtonen, men så er det en anden melodi, der har grundtonen. Og så er det selvfølgelig resten, der skal justere ind efter, hvordan det passer. Så det lyder som om man skal være meget præcis her. Ja. Og det er også meget teknisk. Jeg kan godt mærke, at det... Nu prædlede jeg lidt med sidst, eller måske var en lille smule underspillet, at jeg havde sunget før... Det tror, jeg, altså, det tror jeg ikke, jeg har alligevel, hvis det er, hvis det er også sådan, man men, kan synge. Jeg vil sige, at, på, at det, det er heldigvis ikke, fordi at det er noget, vi går øh, ned i detaljer med for hver lyd, okay. der kommer ud af os. Øh, det er mere en, en baggrundsviden som er god at have mm -hmm. langt hen ad vejen, men vi har faktisk mange i koret, som ikke nødvendigvis har en musikalsk baggrund, fordi jo, vi er nogen, der studerer musik og nogen på konservatoriet, men der er også mange, øh, der læser matematik og forskellige ingeniørfag eller bare arbejder på forskellige måder, vi har også nogle gange bare siddet og sunget ud på værtshus, og der kom en over og sagde, det lyder virkelig fedt det her. Hvad, hvad er det, I laver? Så sådan, det er barbershop. Og så øh, fortæller vi om det, de prøver at synge med, og så, så er de dukket op til øver, og så har de bare udviklet sig vildt meget som sangere. Wow. Øhm, så man kan altså godt komme med øh, som øh, helt nybegynder her? Øh, jeg vil sige, at det er en klar fordel at kende sin stemme godt. En, og og øh, det er en rigtig stor fordel at have sunget i kor før, fordi det er jo vigtigt, at man ligesom kan lære sangene selv. Det er vigtigt, at man kan ramme tonerne og holde dem, og det er vigtigt, at man kan sådan rette sin dyd ind, når det igennem står og siger, I skal lægge lyden lidt længere frem i munden. Fordi det er jo det, er jo det med, med at synge, at man kan ikke rigtig visuelt se, hvad der foregår inde i kroppen, når man sidder og justerer en tone. Så det er jo rigtig meget med muskulukommelse, men det er jo også det, vi bruger vores opvarmning, vores øvre på, at blive ved med at arbejde på de samme sange, og i vores konkurrencesæson, som er fra januar og så op til, til maj, øh, vi har også også bagefter, Der konkurrencen er jo i maj, så arbejder vi hovedsageligt med to sange. Øh, synger vi også de andre op, så vi kan ud og øh, synge gigs og lave nogle koncerter. Men hovedsageligt så er det bare vores to konkurrencesange, som vi arbejder med, hver og det lyder en lille smule kedeligt, hvis man ikke har prøvet det at synge det samme sangen Men det er, at vi, vi dykker ned i detaljer på en fantastisk måde, og lyden udvikler sig altså uge for uge. Og det, det, det er en fed måde at nørde med musik på, hvis I, hvis I spørger mig. Altså jeg synes, det, er, altså det lyder så sjovt, at det er så teknisk. Det er helt specielt, at det, at det ligesom foregår på den måde. Altså hvis man kun snakker om teorien, så er det jo meget teknisk. Men det er jo sådan det fantastiske ved, at vi har et virkelig fedt sammenhold i koret. Vi, både, altså, vi nyder og synge sammen, så dem, der ligesom ved, hvor tonerne skal, altså hvis, hvor man skal placere sig, og hvordan lyden skal ligge, de hjælper jo øh, de andre. Så i hver stemmegruppe, så har vi nogle stemmerepræsentanter, som altså har 100% styr på det, og hjælper de andre med at ret ind og høre, hvis der er fejl, og fortæller lidt om, hvor, hvor vi skal sådan, øh, justere på det små, så det igen kan fokusere på helhedsbilledet og sådan noget. Så... Det, lyder, det glæder mig sindssygt meget til og lyt til, og måske øh, være med på et, øh, på et lidt lavere teknisk niveau. Det er noget med, at vi skulle være med på et tag. Men hvad et tag er, det kommer vi måske til at høre øh, i næste omgang. Måske ja. man kan høre det, måske ja. kan man ikke, men vi prøver det i hvert fald. Ja, vi finder ud af det. Det er det, vi gør. Helt sikkert. Mange tak. Ja, vi glæder os. Vi glæder mig også. <laughs> Så vi starter lige med at tag, ligesom vi plejer. Til de ikke indvidede, så er et, et tag er, øhm, traditionelt set slutningen på en, en, en barbershop-sang. Og så øh, hvis nu man er til de her store øh, conventions, hvor man mødes med folk og, og man kunne egentlig godt tænke sig at synge sammen med alle dem man møder, men det er lidt svært at lige lære en hel sang, så er der de her tags, som er sådan små øh, bidder af, af sangen, og dem kan man så bare lige hive fat i tre andre personer og sige, hey, har I lyst til at synge et tag? Og så lærer man lige det. Så det, er det, vi, det gør vi bare lige nu, så får jeg også lige en introduktion til det, og vi får også lov til at gøre det igen senere. Det tag, vi skal synge i dag, er et uh, et classic tag, det hedder Rhapsody of New York. Uh, der, hvem har sunget det før? Er du Okay, godt. Oh, det er fedt, fordi, jamen det, det er godt, fordi så, uh, så er det nye uh, ny oplevelse for alle. Til er I kommer til at elske den her so Velkommen tilbage. Jeg, vil måske sige, jeg ved ikke, om der har været, der er nok været nogle gode lydklip af både noget smukt sang og noget, hvor vi måske også har sunget lidt med på det. Måske, hvis man har virkelig skarpe ører, kan man høre uh, Ida og jeg lige være med. Vær med. Men nu er vi kommet om på den anden side ja. af en, altså en virkelig fed øver. Wow, altså jeg er blæst bagover. Jeg vil sige, jeg var meget udfordret, og selvom at jeg ligesom havde talt om at jeg havde sunget før, nej, det havde jeg øh, overhovedet ikke, øh, slet ikke på den her måde. Jeg, jeg havde lidt dårlig samvittighed, jeg stod sammen med med, med de der tenorer, fordi at det var lidt den lyse tone. Jeg følte at jeg egentlig at fokket lidt mere af deres sang op end jeg gavnede den. Så øh, til sidst så lyttede jeg bare, og altså, det var helt fantastisk. Altså der vil sige, der havde du også lidt den hårde chance, jeg stod sammen med basserne og havde virkelig god støtte, og altså jeg synes det var for fedt, jeg var lidt mindre lost, end jeg havde frygtet. Jeg var mere lost, end jeg havde forventet. <laughs> Så det tror jeg er, altså måske... der er vi lidt omvendte den her gang, ja. Det var, ikke... det, var... det var den anden vej sidst? Det var den anden vej sidst, ja. ja. Hvor jeg havde meget, altså, var meget overrasket over, at jeg egentlig var så godt med. Og her var jeg meget overrasket over jeg ikke fældede en fucking skid. <laughs> <laughs> så efter en øh, rigtig fin øver, med lige en øh, obligatorisk øh, flerstemmig i skål øh, bagefter. Ja. Så øh, har vi lige sat os op i et lokale, tanden højere op over det lokale, hvor vi øh, sang i før. Hvor vi her har øh, en fra kåret med som har sagt ja til lige at tale med os lidt om, hvad er det, vi lige har øh, hørt og været igennem, mm. og hvad var det for en øver? Så hvis du lige vil introducere dig selv. Jo, øh, jeg hedder Tobias, 25 år gammel. Når jeg ikke laver barbershop, så går jeg på KU og læser Japan-studier, som er super niche. Jeg har sunget i CBC i et år nu. Mm. Jeg, har, jeg har sunget hele mit liv, fra jeg var fire år gammel i det er også forskellige kor, og synger også øh, som arbejder ved siden af universitetet. Overvejede faktisk at synge på konservatoriet. Det skete ikke. Nej. Nej, men øh, jeg kom med i det her, fordi faktisk er det mine rigtig gode venner, der kører det. Min rigtig gode ven Bertil, som ikke var med i dag... Æ, er præsident, kalder vi det, for koret. Wow, Æm... sikkert titel at Ja. Ja, yeah. yeah. det er lidt specielt. Men nice alligevel, at få får lov til at kalde præsident for noget. Ja, yeah, ja. Yeah. Men uh, de har prøvet, vi har gået i gymnasiet sammen nemlig, uh, dem der har startet det, og, uh, og mig. Og de har prøvet at få mig med i lang tid. Men de fik mig endelig, endelig skålet under mig til Bertils bryllup, uh, hvor vi stod ude og sang en masse tags, hvor der fik jeg blod på tanden. Jeg havde mm -hmm. ikke sunget i lang tid, og det var simpelthen for sjovt. Det sker et eller andet, når man synger et tak. Det, det var I jo med til. Ja, yeah. øh, det var vi. I prøvede lidt et uh, tag med Jonathan og Gustav i ryggen. Ja, ja. Det, det tror jeg måske var meget godt, at vi havde nogle skygger i hvert fald på min side. Jeg var rigtig glad for den støtte der. Ja, ja det er det også... Altså, jeg, jeg synger selv bass. Det er så rart at have Jonathan bagved. Hold nu op. <laughs> ja, tak. Ja, <laughs> ja. Ja, men du klarer det bedre end, end du giver udtryk for. Ja, men mange du er måske tak til dig. Det skal yes. ske udmøde. Ja, ja. Ja, det tror jeg du er jo. Jeg tror godt den da var nok godt klaret, det ser faktisk cool an. Det, altså det, det der ligger en barberserver i tabet ja, ja. so, synes jeg. Jeg kan sige. Oh, ja, så tror jeg. Ja. Men der der der skete et eller noget det var det var så meget. Om... Ja, jeg fik flobe i på det sakt igen. Det var en ny måde. Jeg synes, klassisk hele mit liv. Klassisk teater, eller klassisk sang hedder det. Og her var der noget helt andet, fordi det blev jazzet. Men der kommer, de snakkede også om det der med overtoner. Når du virkelig rammer den, og der er helt klokke klar, og der kommer de der overtoner, det er helt fantastisk at stå og være med i. Det er som om man være sådan en lille boble, sådan, sådan rigtig sådan en osteklokke. Ja, af lyd. Jamen, altså, og man kan sige, altså nu sad vi inde. Det var meget intimt, altså man er i en det store lokale, og I helt vildt mange mennesker, nu sad jeg altså. ja kunne få lov til ligesom, som ene person, at have den der tilskuerplads. og jeg tror, den bedste måde jeg kan beskrive på, det er måske også Østeklokke, men jeg ved ikke, hvordan man, men det var som, at min øre var helt fyldt med lyd, jeg, sådan, ja. det, var, det var, der var så meget, sådan, der var mange vibrationer, sådan, alt var ligesom, sådan, jeg kunne nærmest mærke det inde i mit hoved, sådan, mm. lige til sidst, I sådan sang, Præcis. alle sammen sammen, det var meget fedt. Og det er netop det, når du kan mærke det inde i hovedet, når det virkelig ringer, og det er derfor, jeg mm. stadigvæk bliver ved med at synge det. Og det er også bare, at man kan synge så mange forskellige andre Der er nogle klassikere, som der bliver nævnt til prøven. Men man kan tage alt og lave det til barbershop. Altså, der er en virkelig fed udgave af oh, den der sang fra Hercules. Hvad er den nu, den hedder? Den der How Far I'll Go, tror jeg, den hedder på engelsk. Ja, yeah. det er godt. Nej det, <laughs> nej, det er fra Men den sang, <laughs> yeah. øhm, der er en virkelig fed udgave af den i barbershop, som yeah. er virkelig, den kan forstå foreslå allerligt. Mm -hmm. og det er, det, er, det, er, det er bare så fedt det kan være overalt, for det er måske bare med fire mennesker ja. til at gøre det det var ligesom min forudantighed at det var, at det var sjovt Kristoffer nævnte også lige lidt tidligere omkring at det der, man ser, øh, når jeg ser barbershop for mig så, mm. så ser jeg de der fire lidt øh, midalderne buttede mænd ja. i de der røde hvidstribede skjorter yes. med stråhat på og så er jeg sådan, at det er barbershop ja. og det var jo overhovedet ikke. Det, det var ja. her. Overhovedet ikke. Nej. Nej, det, det kunne meget mere, end jeg lige havde regnet med. Mm. Jeg tror også, det er, hver gang jeg ser sig, at mine venner og synger barbershop, så undskyld kan man synge det. Er det ikke sådan, at man tager til frisøren eller eller ja. noget? Nej, det er det ikke. Hvis man nu synes, at det, man har lyttet til i dag, bare lød mega fedt, og man måske har sådan lidt en sangfuld gemt. Hvordan kommer, hvis man synes, at det er nice, og man måske er ligesom mig og ikke kan læse noder for, mm. at save my own life. <laughs> altså virkelig. Yeah. Hvordan, hvordan, synes, hvordan vil du uh, anbefale at gå i gang med det her? Altså, ærligt talt, bare kom ind. Altså vi, uh, i hvert fald i CBC, der har vi åbne prøver mm. i starten af sæsonen. Vi skriver ud på Facebook, hver gang der er åbent for nye mennesker. Så endelig tænker vores Facebook ud. Ja, og hvad er jeres Facebook? Uh, Copenhagen Barbershop Chorus. Og så når man, uh, okay, så har man taget til optagelsesprøver. Yeah og de har været sådan der, ved du hvad, der kan vi godt bruge. Ja. Hvordan, øh, hvordan, bliver man, hvordan øver man sig så fra gang til gang? Fordi det kan jo. også, de har gennem holdt meget op på, at øh, man kan simpelthen ikke bare tage hjem i dag, og Nej. så bare forvente, at næste gang er man øh, lige så god, hvis ikke bedre, hvis man ikke øver sig. Præcis. Det, øh, vi, har, øh, vi bruger Google Drive rigtig meget, hvor vi har alle vores noder, øvefiler. Øh, så hvis jeg skal forberede mig til en prøve, så går jeg ind og kigger, okay, den her sang under vores repertoire så finder jeg, at vi har lydoptagelser af alle sange med alle stemmer, hvor den stemme, jeg synger bas, så finder jeg optagelser med bassen, så er bassen mere tydelig end de andre stemmer. Så hvis jeg ikke kan læse noder, så kan jeg bare bruge den øh, til at øve og øve. Og hvis der kommer rettelser, så får vi det at vide, og så siger du, okay, du skal lige synge lidt lysere der eller lidt mindre der. Du behøver teknisk ikke, ikke kunne læse noder. Selvfølgelig hjælper det, men man behøver ikke. Men... Jeg kunne forstå på Christoffer også, at det var ikke alle, der var startet her, som kunne noget fra starten. Men Nej. det er måske også et godt sted at øve sig på de nåder. Det er, er, er det din oplevelse? I den grad. Altså, vi har nogle arrangementer, nogle er sværere end andre. Men det er, altså, selv for mig, jeg øver mig stadigvæk på at læse noget og synge efter bladet. Øh, som det hedder, det er, når man bare synger efter hvad der står. Eller prøver i hvert fald. I den grad, så det er det et rigtig godt sted at starte. Også fordi der er så meget hjælp at hente. Øhm, fordi vi har vores music team, som er i koret, som skriver rettelser i det, hvis det er. Så man kan altid spørge, og man kan altid få forklaret, hey, kan vi ikke lige få den der igen? Jeg forstod den ikke. Lad mig lige høre den. Det er altid muligt. Altså en ting, som øh, jeg er mærke i, som synes jeg var rigtig fint i koret, var, mm. at Gustav, øh, som var dirigent i dag, mm. det var ikke sådan, han var ophøjet og var øh, du gør som jeg siger bop, bop, bop. men er han også selv lige var med ned og synge, da mm. der var en anden en, som skulle instruere tag du siger ligesom øh, musikteamet der som øh, selv er med til at holde styr på nogle noder, de er ja. også selv med i koret det virker som om der er en øh, hvad jeg har set, øh, var en rigtig dejlig stemning hvordan vil du beskrive stemningen i, i koret her? der er virkelig en, en, en, en hold fornemmelse en, jeg vil ikke sige familie men der er virkelig en stærk holdfornemmelse, fordi alt er in -house. Fordi normalt har vi også Sofia som dirigent, hun har desværre for en diskusprolops, så Gustav er også med i koret, så alle er med i det. Mm, okay. Så derfor det er et meget stærkt hold. Også fordi når vi laver musik sammen, så det kan godt være, at vi så ikke ser så meget ud over det, fordi vi alle har en travl hverdag, men når vi ser så er det enormt team, som du beskrev det, på grund af den musik, vi skaber. Nu ser du, at, at der er et enormt stærkt hold. Mm. Jeg kunne forstå, når jeg hører hold, så tænker jeg også på konkurrence. Ja. Er det noget med, at I også har meldt jer til nogle konkurrencer? Jo, det har vi. Vi har meldt os til for eksempel Snops, som sker til foråret i Sverige. Og vi har deltaget i Europamesterskaber osv. Jeg tror faktisk, vi er tredje bedste barbershop i Europa. Oh, wow. Ej, Okay. Ja. Kæmpe, altså meget beæret over, at vi fik lov til at, at komme som mand på en både på en lytter, men også vi fik lov til at deltage. Ja. Nu var vi ikke, at vi har, at vi har skubbet alt for meget det til, jeg. til jeres øvelser. Ja, endelig fortsat. Jo, men der, der er konkurrencer i det. Der er verdensmesterskaber, der er europamesterskaber, og det sker overalt alt i verden. Så jo, det, det er en del af det. Det er, måske igen sagde jeg også, det er, en, det er også en sport. Og der går sport i det, når vi går til konkurrence. Fordi vi gerne gør det godt, vi gerne præsterer, udover at vi synes, det er sjovt. Så det er det også fedt, at, at, at vi får... Altså... Vi kan vise, hvad vi kan. I kan få noget anerkendelse. I vi, vi noget anerkendelse for det, vi rent faktisk kan. Tak. Mm. Igen det her med at, at komme ud, og I får noget international anerkendelse. Hvordan skaber det ligesom sammenhold på holdet det her med, at du sagde, at du kom igennem øh, eller lærte holdet at kende på grund af, at din ven har, er så fin som præsident for holdet som, øh, som interessant mm. sanger. Altså, ja. vil du sige, at, at det her var en god måde at, eller ikke interessant sanger, som interesseret ja. øh, nybegynder til det her? Vil du sige, at det var en god måde øh, at, blive, at blive ligesom indslutet i den her verden, hvis man synes, at det kunne mm. være spændende? Som sanger generelt? Mm, yeah. øh, jo, det synes jeg. Altså, jeg synes, det er enormt... Nu kommer jeg fra, øh, fra den klassiske side af musik. Øh, der, kan, der er der også noget elitekultur, som øh, kan være svært at komme ind i. Yeah. Øh, jeg synes, det er enormt let at komme ind. Øh, og Barbershop, i hvert fald det, jeg har oplevet her, mm. har været meget med åbne arme. Og, øh, nå, kom, kom og gør, hvad du kan. Synge syn med, hvis du, synes, hvis du synes, det er fedt. Så kan du også som musiktimer, hvis du gerne vil blive bedre. Altså, Sofia ved, jeg har undervist flere af dem, der går i koret øh, i sangteknik og i øh, altså, forbedre sig sangmæssigt. Mm -hmm. øh, jeg synes, det er en enormt god måde at komme ind i det, hvis man, ikke har, hvis man har en lille sanger i maven og gerne vil prøve det. Yeah. Specielt også til vores åbne prøver. Mm -hmm. At se, okay, er ja, det her er mig? Synes jeg, det er sjovt? Og hvis det er sjovt, så prøv at blive ved. Yeah. Udover den her øh, måske du beskrev det den her måske mere iltager kultur der ja. er i klassisk sang, hvordan at du ligesom valgte at barbershop var dig, LF, mm. at nu når du har sunget øh, så meget andet, hvordan synes du, det adskiller sig allermest fra anden øh, både anden sang, men måske også andet musik du har mm. du har dyrket? Altså, jeg tror at den måde det adskiller, sig, der er der kapeller. Ja. Øhm, der er, altså, barbershop er som udgangspunkt er, af kapellakultur og det er, synes jeg er mega fedt øhm, og det er en fast form med det der med at der er fire stemmer som syngerne godt være at vi er et kor øh, hvor det er med men jeg synes det adskiller sig på den måde ved. det er jo hverken jazz eller proppet men det har elementer fra det vores dirigent og vores musikteam har nogle, der er nogle akkorder hvordan musikken er opbygget som rent teknisk er barbershop det ved jeg ikke så meget om men der hvor jeg synes stadig skiller sig fra alt muligt andet det er netop det der med af aspektet af der er fire der synger normalt, et barbershop kvartet mm -hmm. det ligger ligesom i med ordet yeah. og du kan gøre hvad du vil med det i ja yeah. jeg tror det sidste jeg lige vil høre før vi slutter af her yeah. det er lige hvis man gerne vil, nummer et, mm -hmm. høre Barbershop mm -hmm. og nummer to, måske gerne vil være med, yeah. hvor går man hen, hvor kigger man hen? Altså, et godt sted er, som jeg nævnte før, vores Facebook-side. Hvis man vil høre os, så øh, er vi i hvert fald på kulturnatten. Øh, og det er vi hvert år, der står på strålet. Eller så har vi julekoncerter hvor man rigtig gerne kan komme og høre os. Og hvornår er det, og hvor foregår det? Det foregår i øh, Anskar Kirke her på Nørrebro. Jeg må være svarskyldig med datoren. Det er mødvendig. Ja, men vi har to julekoncerter her, ja. to, som alle er velkommen til. Man kan, vores billetter er i princippet gratis, men man støtter vores øh, ture til at komme til konkurrencesang. Til Snops for eksempel ved at købe en billet. Og det er frivilligt, om man betaler eller ej. Jeg tror i hvert fald, at øh, jeg helt sikkert skal til julekoncert. Det vil jeg, jeg glæde mig til. Yes, det lyder mega fedt. Ja. Mange tak, fordi vi måtte komme forbi Tak fordi at, øh, vi måtte synge med dig og de andre Og ja. tak fordi ja. du havde lyst til at tale med os ja. Jamen, Selvfølgelig, det var en fornøjelse at synge med jer Jamen, det var også en fornøjelse <laughs> at være med til det Det var helt sikkert Dejligt, ja. tak Tobias Helt tak Nye. Hej, og velkommen tilbage til med Noget på Spil efter en god omgang nyheder. Hej, Ida. Hej, Jon. Selvom at, ø, lytterne måske bare lige har ø, kommet fra ø, en god øver med Komi Hæggen Barberson Chorus, så rejsen i rum og tid fra Ida og jeg siden da har været måske lidt længere. Ikke ja. alene har vi rejst fra ø, Nordvest og ind til Indreby i studiet igen. Vi har også rejst lidt i tid, der er gået lidt siden... Vi har set hinanden. Ja, det er der. Der er gået noget tid, men det betyder bare, at vi har haft endnu mere tid til at, at lige lade oplevelsen falde. Det har været, det har været dejligt. så, altså, jeg har nydt en lille smule ferie med min familie, så, så jeg synes ikke, at ingen tidsspil, i hvert fald på min side, helt sikkert. Men tak for sidst, og lige sidste gang, vi så hinanden. Det kan godt være, at der er gået noget tid, men det var jo faktisk også i Kirken og Nordvest. Det var det? Ja, det var det. Så hvordan har du haft det siden sidste år? Jeg synes, jeg har haft det udmærket. Der har været nogle stille og rolige dage. Nogle dage med lidt mere, lidt mere tryk på. En af de ting, som i programmet så vi jo hellere lige må forstyrre på, mm -hmm. det er hvilke nye ting har vi prøvet siden sidst? Ja, det er rigtigt. Og ja, måske vil du lægge ud, faktisk. Skal jeg lægge ud i den her? Ja, okay. det tror jeg. Jeg har tænkt på i hvert fald to nye ting, jeg har prøvet siden sidst. Ja. Og det ene er jeg har prøvet og øh, spil, spille nyt brætspil, okay. som er sådan lidt en anden udgave af et spil, som jeg kender rigtig godt, øh, som hedder A Dune Uprising. Er det ligesom øh, filmen, Dune? Dune? De har helt klart øh, koordineret deres øh, marketing rigtig fint. Okay. Æ, så der var ligesom allerede et spil hedder Dune Imperium, som lægger så meget op af den første film der, som i er fantastisk. Jeg har aldrig set den. Altså, <laughs> se den der film... Det kunne jeg snart ikke langt så. Så øh, jeg har prøvet at spille lidt af et brætspil, som lægger sig op af den her anden film, mm. som jeg også glæder mig til at se, som øh, gerne skulle udkomme her snart. Ja, yeah. det er dem med Zendaya, og Timothy Chalamet. Præcis, okay. og altså, alle de andre stjerner, der. de er der alle sammen. Yeah. Og øh, måske lidt mere, øh, lidt mindre hjerneagtigt, så øh, her den anden dag var jeg ude nogle af mine venner, og øh, så sagde de, øh, kan du ikke hjælpe med at lave noget havearbejde? De har en meget stor have, det var fedt nok og så havde de lånt en motorsav, og så, øh, fordi vi skulle fælde sådan tre træ. Og så den der, øh, var der en eller anden, som øh, måske ikke lige helt styr på, hvordan man brugte sådan en motorsav der, så den der øh, kæden på saven der, den fukkede simpelthen op. Så var der nogen, der sagde, ej, vi får aldrig, det kan vi jo ikke, fælde træ uden motorsav. Aldrig for det for træ nu. Og så tænkte jeg, jeg, det tror jeg nok, vi kan. <laughs> det kræver bare lidt tålmodighed, at det så lige tog, 13 minutters konsistent sævning. Ej. Så er det ellers bare at kravle... Altså så, nu siger jeg kravle op. Det var sådan en meter. Ikke? Mm. Og så ellers sidde i op. et rimelig gammelt træ, og så bare... Ej, så det er virkelig en nice lyd. Fældet er... et træ med håndkraft. Ej. Det har jeg aldrig gjort før. Det er virkelig imponerende. Jeg tror heller aldrig nogensinde... Altså, jeg har klippet en hæk engang med en hækkeklipper, mm. men sådan, det er det mest... Hardcore havearbejde, jeg nogensinde har lavet, tror jeg. Ja. Jeg har prøvet nogle forskellige ting, siden vi så hinanden sidst. Jeg har prøvet akupunktur for første gang. Og det mm. ja, det hedder uh, nata, tror jeg. Det var min møster, der lavede det på mig, faktisk. H var, det, var det fordi, at det var nice, eller var det. Nogle gange kan det også blive brugt i sådan mere dagens standard videnskabelige medicin og så er der andre udgaver akupunktur som måske er mindre oplagt øh, baseret på traditionel vestlig videnskabelige ja akupunktur. det er helt sikkert min mor hun, hun har sin egen praksis hvor hun altså sådan laver øh, altså sådan arbejde mm. og så har laver hun sådan noget koping og, og laver lave det der akupunktur som sådan alternativ praksis mm, okay. så hvis der er nogle patienter der kommer ind til hende og selvfølgelig altså, snakker, altså, snakker som man gør med en psykiater og bliver medicineret, men de også det lyst til det alternative behandling, så kan de også få det. Okay. Så det er i den forbindelse, hun har okay. lavet det. Så det er ikke, fordi hun er sådan en holistic healer. Er meget, øh, meget, meget, meget, ekstremt dygtig. Klar, klar. Æm, og, øh, og det var ligesom det, at vi sad der. Det var min fædres fødselsdag, det var dejligt. Og så... Øh, så vi altså, Sad du der ved fødselsdagsbordet med nåle i hænderne? Ja, det var i sofaen lige efter, vi havde spist. Ja. Wow. Det var faktisk sidste gang, vi var i studiet sammen. Okay. Så det var, og så sidder vi der, og jeg har drukket noget rødvin, og det er dejligt. Der har været lidt en travl dag. Og så siger hun, nej, jeg kan faktisk også det her. Og så var vi mine fætter, mig og min fætters ven. Vi sad på, på ræde række på sofaen med nåle i ørerne og en mellem øjenbrydene. Og meget specielt men jeg har aldrig sovet så godt som jeg gjorde den nat og jeg tror tit er det sådan det er noget hver fisk det er noget hver fisk sådan noget der mm. men jeg mener det jeg kom hjem bum laget laget mit, hoved mit hoved på hovedpuden, mit hoved på og så sov jeg bang bang fuldstændig og da du vågnede op var du var du vel jeg var veludvællet jeg havde men altså som jeg sagt, eller jeg ved ikke om jeg har sagt det så er jeg lidt inde i en lidt stresset periode der er mange ting sådan mange deadlines der lige er lige øjeblikket som sådan jeg skal overholde mm. og det var det var lang tid siden, jeg ligesom havde haft en virkelig god natsøvn. Og jeg ved heller ikke, om jeg føler, at jeg har haft en lige så god natsøvn siden. <laughs> så ja, så det, det var rigtig dejligt. Om jeg har prøvet andet nyt, det ved jeg ikke. Øhm, ja. Man behøver ikke... Øh, nee. Det er jo fedt, hvis man har, men det er jo ikke sådan, at nyhedspolitiet kommer og siger... <laughs> du skal gøre noget nyt hver dag. Nej, der er der ikke en eller anden quote, hvor det er sådan, at du skal prøve noget, der er ude, et eller andet, der udfordrer dig selv hver evig eneste dag? Det ved jeg ikke. Jeg har læst nogle bøger. Jeg har, jeg har læst Pernille Schiebers nye bog. Okay. Siden, øh, siden vi så hinanden sidst. Kan, det noget? kan du anbefale den? Ja, hvis man er til det. Og det er jeg. <laughs> så, så, øh, så er det mega godt. Meget, meget dygtig og velovervaret bog. Øh, første gang, jeg var her i 24-7, der stod hun, også, og jeg var meget starstruck. Jeg funder, oh my God. <laughs> så nu har jeg læst den bog, hun så snakket om. Så det var det var mega godt. Det er dejligt. Det er sjældent gøre, det. Det er da egentlig lidt sjov, hvordan det her radioprogram, på den måde også lidt har kastet nogle ting af sig. Ja. Jeg mener, at du kommer herhen ser på Nille Skiver, måske kendte du hende godt til hende i forvejen, mm. men også var hun lige at snakke om den der bog, og så ja. læser jeg lige den der ja, bog. Ja. Det skulle sgu da meget fedt. Det er mega nice. nice. Ja. Jamen, altså, det var, den var, den var så godt. Og ja, så tror jeg, jo noget andet nyt, det er jo, at vores venner og familie har hørt vores radioprogram, og snakket om det. Altså, jeg har talt ekstremt meget om, om, om det her med, øh, med andre. Og det er sjovt også, når... Det er noget nyt jo, når folk prikker ligesom mig på skulderen, og jeg sådan... Jeg hørte det faktisk i søndags. Og så er jeg sådan... Nå, gjorde du det? Jeg ved ikke, om jeg vil vide mere. Så det har været, det har været også, også spændende, at ligesom har fået den reaktion. at jeg har selv lyttet ekstremt meget. Jeg ja, har selv lyttet til det, sjovt nok. Så altså, det er også noget nyt, at man, øh, at man kan høre sin stemme på radioen første gang. Jeg sad med mine roomies... Øh, og hørte det, og det var ekstremt nervepirrende og overvældende, og de var sådan, nej, nej, nej, nej. Så, øh, så det, er også, det er også en ny ting, en, en førstegangs ting. Ja. Nu øh, efter vi har optaget, så sidder jeg jo og, og klipper lidt de her ting, og øh, prøver at få det til at lyde øh, nogenlunde okay. Altså, jeg, jeg har stadigvæk ikke vendet mig til at sidde lidt på min egen stemme. Det, er ligesom, øh, det bliver ved med at være sådan lidt ved siden af. Yeah. det som altså, jeg må acceptere. Sådan er det bare. Det er ikke fordi, jeg skal øh, sidde og lave alle mulige fancy effekter på det. Men det er, der er stadig et eller andet. Det er stadig lidt ved siden af. Yeah. Og jeg ved ikke, om måske mere erfarne radiofolk kan sige, om det er noget, der ændrer sig. Lige nu, så tror jeg det ikke. Jeg tror, sådan er det bare. Nej, det føles ekstremt. Altså sådan... Herinde det er det super meget min komfortzone. Det er sådan så stille og roligt, at vi står her og snakker sammen. Men så lige så snart, at sådan, der er andre, sådan, jeg ved, der hører det, så jeg sådan, uh, det er sådan, at det ikke bare min ting. Ja. Det er sådan, der allemands Det kan nu, jeg så godt genkende det der. Ja. Ja, ja. Men, øh, men det er dejligt. Vi har også, altså, udover at have hørt der snakker om det, så har vi også altså, talt lidt med mine venner om det der med, at vi har sunget. Måske også nogle af dem, der kendte mig øh, helt tilbage fra, da jeg... Og gik 4. Klasse sang i klasse klassesang en Det De var sådan, Nå, Ida, du er vendt tilbage til dine råder. Men jeg tror lidt, at mit afduk mit på det har ændret sig. Det var mega fedt. De var så imødekommende, dem vi var ude at synge med. Det var så fantastisk. Altså, virkelig, så nogle gode mennesker. Og det var super fedt at prøve. Jeg ved ikke, om det var noget for mig. Øhm. Altså, hvis jeg lige... Når jeg har tænkt tilbage på vores tur ude i kirke hos Hagen Barbershop Choir, så en ting, jeg kom til at tænke på, det var, lige da vi tog derfra, der var jeg sådan, Åh, hvis der var noget, jeg skulle prøve igen, så, altså, så kunne jeg godt finde på at synge mere. Og en anden potentielt ny ting, eller hvad man skal sige, ikke, i, ikke ny endnu, hedder det måske, der er noget underligt med tiden der. Jeg skal ud og prøve at spille trummer med et nyt band. Ja. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så har jeg tænkt, de sendte mig noget musik. Tænkte det her ud. Vi spiller de der sange. Okay, jeg lytter til de der musik. Som i øvrigt noget i noget med nogle rigtig fede kunster, som jeg aldrig har hørt før. Det er måske også lidt nye ting. Jeg har fået hørt mm -hmm. noget ny musik rigtig mange gange, så jeg kan de der sange. Og man kan sige, det var jo noget, det vi lærte ud ved Barbershop Chorus. Det var første gang, bum, hørt musikken, altså, og så er vi bare i gang. Ja. Og så er det bare med at hække på, og være sådan her, nå okay, jeg synger alt, eller hvad filen det var, jeg sang, det kan jeg ikke huske. Ja, nu har jeg jo så rimelig god tid til at forberede mig her, øh, okay. fordi jeg, jeg skal jo møde op, og så skal jeg kunne de der sange. Ah, okay. Det er jo ikke sådan, om nu prøver vi dem lige. Nej, jeg skal møde op, og så skal jeg kunne de der sange, jo. Ah, det er så øh, Det er nok. Men øh, grund til, at jeg kom til at tænke på det i forbindelse med det her, det var, at okay, hvis jeg bliver deres tromslærer, så kunne det da også godt være, at jeg lige skulle synge lidt kor eller sådan noget. Det kunne sgu da være mm. meget fedt. Jeg kunne, godt mig, jeg kunne godt forestille mig dig som sådan en... Altså nu... Mig, jeg så dig jo være øh, sådan en kor-dreng. <lødelsen> jeg var sådan en kor <lødelsen> Og øh, det kunne jeg godt forestille mig ville være en nice, Jon. Altså nu, når du alligevel laver altså, dig som øh, tromslærer og sådan noget. Mm. Det, altså du er i hvert fald... altså jeg var imponeret. Jeg synes, jeg synes vi var gode. Jeg synes, jeg synes, vi gjorde det rigtig godt. Og jeg synes øh, specielt, at vi nåede toppen af selvovervindelse, da vi var oppe og lavede det taget Og det kan man høre, her. der står en lige bagved og hjælper med ens egen stemme uh... ja, ja. synes jeg bare var skide sejt. Skide godt arbejde i det Det synes jeg faktisk også, og det var sygt nævepjerne, også selvom, altså der var så god stemning der. Altså, jeg tror virkelig, at noget, jeg virkelig håber, man kan høre, det er sådan, hvor hyggeligt det var. Sådan, de var så søde, og de var så meget med. Øh... Og de var så gode. De var altså ekstremt dygtige. Så det var et ekstremt trygt rum, men det var stadig så nævepjerne, jeg skulle op Og jeg var jeg tror ikke, at fordi du også laver musik ellers, jeg tror ikke, jeg har det helt samme øre til lige at fange, sådan helt, hvor min stemme skal være, eller hvordan det lige skal synges. Det havde lidt svært ved. Måske lidt som ligesom dig, da vi var med de dansemus der. Jeg tror helt klart, at rollerne har været byttet lidt der. Ja. Men Ida, vi skal videre i teksten. Det skal vi. Og jeg synes lige en ting, vi skal gøre, Mm -hmm. Før at vi hører noget øh, lækker musik, vi skal selvfølgelig høre noget Ja. Yeah. Jeg har fundet øh, Pentatonics udgave af Hallelujah, som selvfølgelig er en fantastisk sang Endnu et fantastisk kopper. Men jeg synes lige før vi går videre til det, så synes jeg lige, at vi skal lige give en high five Fordi vi var så fede at lave det tag der Det synes jeg også... <lødder> Jeg håber man kunne høre det <lødder> Her kommer den there was a secret cord.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 Og vi er tilbage igen her i studiet mm. med, med noget på spil yeah. med Ida og Jon. Nye begynderens guide. Og vi havde lige en øh, fin opsamling på, hvordan det havde været at øh, være ude hos Copenhagen Barbershop Chorus og, og synge. Men her nu, så synes jeg lige, vi skal tage lidt tid yeah. til at faktisk reflektere lidt mere. Ja, det synes jeg. Fordi vi skal lave i alt seks programmer. Mm. Det betyder, at lige netop her halvvejs i det tredje program, ja. det må jo faktisk være lige præcis overordnet set halvvejs. Ja, det er det. Right? Jo. Så jeg synes, at vi lige skal øh, bruge lidt tid mm. på, at vi skal stille os selv to spørgsmål, mindst to spørgsmål, for hver af de aktiviteter, vi har lavet, vi skal lige tale lidt om, hvad har vi lært, mm. og er der ligesom har det kastet noget? Er så hvad er der kommet ud af det? Ja, jeg tror det er en meget fin måde at gøre det på. Altså nu kan vi ligesom kigge tilbage, og så kan vi kigge lidt frem. Og det tror jeg er meget sundt. Så kigger vi frem i senere. Vi kigger fremad i senere, og det er jo også altså det her med, at når man er ude at prøve nye ting, så er det jo ligesom vigtigt, at man er sådan mærker lige lidt efter, og tænker, mm, er det noget, jeg... Vi har jo allerede talt lidt om, om man synes, at det kunne være nice at prøve igen eller ikke, og hvad man ligesom følte. Men jeg tror måske, det er meget fint, at man har en samtale om, hvad det ligesom smed af sig, de nye ting, vi har prøvet. Og vi skal jo selvfølgelig igennem den første gang, hvor vi spillede Counter-Strike. Ja. Og vi skal tale om den anden gang, hvor vi var ude og danse hiphop. Ja. Og så lidt længere, så genbesøger vi lige og trækker lidt mere ud af hvad der skete, da vi er ude og synge. Yeah. Men lad os starte med den første gang. Carna um. Det er det, er, det er jeg bange for. Åh oh, er det, spind... kommer bagfra? Det kan yes. jeg se det. Nej, så... Oh, oh, der, oh, yes. ja, ja, ja, ja. Skid, skid. Se nu der. Første kædder i huset, og der var en smukt headshot. Oh, no. Amen altså. Prøv at, det er jo ikke så svært at spille Carna Sværk. <laughs> Panik. Kæft, det er godt. Det er. Hvad lærte vi af det? Jeg tror, at jeg... Jeg tror, at det var helt klart, som det, der stod allermest i øjenfald med mig, det var så mange fordomme, jeg fik smidt. Hmm. Jeg har også talt med min familie, min bror, jeg nævnte ham også i afsnittet, omkring øh, altså alle de her ting. Min bror var sådan her, Ida, du skal ikke lyve om mig i radioen. Lyrer om din Nej, bygge. det gør jeg ikke. Jeg sagde bare, at, at jeg kunne bare godt forstå mig, at det var sådan nogen, der sad og drak cola og spiste pizza. Og det var, der kom min bror ligesom lidt ind i den, i den øh, gruppe af mennesker. Han følte sig truffet. Det gjorde han. Og det, jeg vil bare lige... Public uh, apology. Det er jeg så ked af. Det lover jeg aldrig, at skal igen. Men jeg tror, at, at det var sådan en anden verden. Jeg har aldrig nogensinde rigtig bevæget mig i. Men at det var så vigtigt et forum det skaber utrolig meget fællesskab. Et fællesskab, som jeg måske lidt har, har lukket øjnene før før. Fordi jeg måske var sådan lidt gammeldags, vil jeg måske nok sige. Mm. Øhm, også selvom jeg vidste, at min lillebror alt den tid, jeg boede hjemme, sad på den anden side af væggen og altså, havde en, et hav af online-venner, som han brugte mega meget tid på, og det, og, det ham, og, det, og det gør det, det gavner ham mega meget. Og så tror jeg også, at jeg blev overrasket over, at jeg egentlig syntes, at det var vildt sjovt og, at der var læringskurven ikke særlig stejl. Der var sådan, okay, der, det var meget tydeligt for mig. Sådan, okay, her kan man ligesom starte, og her kan man øve, her kan man blive bedre, og bygge sig op på den måde. Mm. Og så synes jeg også, at øh, jeg var sådan, okay, god til det. Ja, Men, altså, du klarede det bedre, end jeg gjorde i hvert fald. Du fik, i hvert fald, du fik sat de headshots der. Ja, det, ja, jamen, det må jeg så sige. Men øh, hvad med dig, at, altså, når, vi, når du tænker tilbage på det, dengang i september? Jeg synes det var øh, altså meget medrivende, mm -hmm. og jeg, jeg var overrasket over så hurtigt tiden gik, mens man var i gang der sådan, yeah. Jeg var overrasket over hvor, altså, hvor effektivt og stærkt man blev suget ind i den der verden, og hvor meget alle andre øh, tanker og indtryk fuldstændig forduftede for ens bevidsthed. Det var bare, det var kun det der lige nu. Woof, der var et det. mål, der var et mål, og det skulle lykkes. fuldstændigt. Det synes jeg var meget, øh, var meget vildt at opleve. Jeg synes, vi skal øh, gå videre. Mm. Hvad har vi lært, da vi var ude at danse? Og øh, er der noget af det, som vi øh, stadig tager med os? Ja. Nu snakker vi om, at øh, du ikke drikker så meget. Så kan jeg drikke på vegne af spektro. <tryk> øh, <Okay>, Nej. <næ. tryk> jeg gør det heller ikke så meget. Bare en smule. Nå, nå. Øhm, men jeg har været ude at danse. Mm. Og vi lærte jo de der party steps. Har du været ude og fyret de der party steps af? Det kan du tro, ja. Fedt. Jeg hjalp dem lige op af, af sportsasken. Nej, det, <laughs> det var en virkelig dårlig joke. Jeg, jeg hjalp dem lige øh, op og var sådan her... Prøv at se. Og så jeg lærte jeg dem også lige... Øh, jeg var øh, i byen med min bror. Jeg lærte dem lige... Øh. Mm. Så ja, det var... Øh, jeg ved ikke, om de lærte det, men jeg fyrede dem i hvert fald af... Øh. Det kan godt være, det bare var mig, der var med på den. Jeg synes jo, det var ekstremt sjovt. Og det snakkede vi jo også om mm. øh, efterfølgende af afsnittet. Øh, jeg har ikke haft tid til at, at besøge... Det er så ikke Ronja længere, desværre. Øh, jeg har desværre ikke haft tid til at besøge Dansestudiet igen. Men jeg ved, at når jeg, når jeg får lidt mere løft i mine kalender, så, så skal det nok regne med at se mig. Det var bare den der åbenhed. og at jeg, altså, Vi kendte jo ikke nogen. Det var jo helt nyt. Det var nemt at følge med i. Man fik udrør, så man fik sød på panden, men det var på en fed måde. Det er, sådan, det er lige den slags motion, at jeg godt kan lide at dyrke. Mm. Ja, det siger, og det siger meget. Fordi det er ikke noget, jeg gør mig særlig meget i. Mm. Nej, men øh, hvad med dig? Altså jeg har fået, siden da jeg har fået sød på panden ved at tage ned i træningscenteret og gøre det et par gange. Det, åbenbart virker det bedre for mig. Ja. Jeg tror måske mere end at danse, så... Jeg tror, at det her med at gøre nye ting, det er en af de ting, det kan gøre. Det er på en eller anden måde at åbne op for eller cementere nogle ting, som man allerede godt ved. Så da vi stod der og dansede og tænkte, nu siger jeg, man, det betyder jeg. Hmm. Hvad foregår der? Hvordan? Og jeg har ikke rigtig styr på den der. Hvordan er det? Og nu kan man måske også se, at jeg står lidt akavet og træder frem og tilbage her. Altså... Altså, jeg havde meget lidt overskud til at kigge ud i lokalet og se på, hvad de andre lavede, ikke? Ja. Og blive mindet om. Altså, nej, de andre er det også. På den note, så synes jeg faktisk lige, at vi skal høre et, et godt eksempel på det. Prøv lidt med her. Altså, det er altid nervepinder, du kommer i et nyt hold. Så vil det altid være, uanset hvor, hvor øde eller hvor, hvor ikke øde du er. Fordi der er nogle mennesker, du skal lære at kende, og det er alt sammen fremad, og der er måske nogle af dem, der er, som har kendt hinanden i lang tid, og de har det virkelig sjovt med hinanden, når du kommer ind, og du bare føler dig sådan vild ensom, og du, sådan, hvad kalder man, du skal skiller dig bare ud, føler du. Øhm, jeg tror, det er vigtigt at huske på, at alle tænker kun på, hvordan de selv ser ud. Der er ikke nogen, som kigger rundt og er sådan, ej, hende der, hun er bare... Virkelig dårlig eller? Ej, hun ligner bare. Jeg ved ikke hvad. Det er der ikke nogen der tænker alle er så op til. Ved jeg ikke? Måske tænkte de også det, når I var til team. Man tænker bare. Aig, hvor så jeg kigger ud selv, du ved? Ikke? Um... Ja, det beskriver ret godt. <laughs> ja, jeg, jeg var der helt klart lige præcis sådan der. Ja, ja. ja og det, jeg tror, man skulle også på, at sådan tænker altså. Så tænker jeg også når jeg underviser nogle gange. Så nogle gange så kommer jeg til at lave en fejl, og så er jeg sådan. Aig, det var vildt pinligt. Vi. Så står jeg og skal være læreren, og så står mine elever forventer noget af mig. Så kærligt, du ved. Når man hører det der. Når jeg hører det der, så tænker jeg selvfølgelig gør de det. Mm. Altså, de har også prøvet det første gang, og ja. de lærer stadig alle mulige nye ting. Og altså, den tror jeg, den tanke og den bevidsthed har altså, bare sat sig i mig meget dybere mm. end, end det var før. Og det tror jeg er en ting, som jeg vil tage med mig ja. fremover generelt, men specielt når jeg er ude og gør nye ting. Ja, og det talte vi jo også en del om, altså det her med, at jeg kiggede på dig, fordi at, altså, så var vi ligesom hinandens komfortpersoner, men jeg tænkte ikke over, hold da, hvad er det dog, han laver det over i hjørnet. Tak. <laughs> det gjorde jeg overhovedet ikke, men det er virkelig rigtigt. Og jeg synes også, det her med, at når man prøver nye ting med at øve sig, det er, at der er ligesom ikke, man kan altid blive bedre, og jeg vid... Ronja var jo underviser, og var sindssygt dygtig, jeg tænkte, altså hvis jeg bare kan danse. Åttende del på samme måde, sådan, så er min lykke gjort. Men stadigvæk, når vi snakkede om det, så var hun, hun øvede sig også hele tiden. Og hun havde også personer, hun så op til. Og hun havde også tidspunkter, hvor hun tænkte, u uh, det her det er ikke god nok til. Så det var det der med, at, at det er så færre, at man, man føler sig ny, og man føler sig som en begynder. Men at, at vi ligesom alle skal starte et sted og der er ikke et eller andet bestemt slutpunkt, hvor man er sådan nu kan jeg alt, så nu skal jeg ikke øve mig eller blive mm. bedre. Sådan det er en konstant udvikling. Og det synes jeg var mega nice. Ja. Ja. Før at vi slutter af, så synes jeg også lige, at vi skal nå at få at få sangen med. Mm. Hvad var det der var? Hvad har vi lært af det og hvad kan vi tage med os videre derfra? Jeg har lært meget om at en stejl langske er nice, hvis man Altså hvis man allerede lidt er inde i det. Altså sådan, man behøver måske ikke at have sunget et barbershop-kor, men for eksempel at den her optagelsesprøve, det var ligesom dem, der ligesom er med i kor, og det er ligesom nogen, der har dyrket det her før. Så derfor giver det mega god mening, at sådan læringskorven er måske lidt stejl for dem. Jeg tror for mig var det, var det vigtigt, at der ligesom er, når jeg ligesom starter fra nul, som jeg virkelig følger gjorde med at synge, så er det vigtigt, at den ligesom var en lidt mere at der var nogen, der ligesom tog mig i hånden, og var sådan her, det her det er sådan the basics. Mm. Men ikke for, det er ikke for at skyde nogen noget i skoen. Jeg ved godt, at vi kom ind midt i deres sæson, og, var, de, var, og de var meget beæret over, at vi fik lov til at deltage. Mm. Så det er ikke, jeg er helt sikker på, at hvis man kom til at starte med, så blev man også holdt lidt med i hånden. Men det er mega spændende, fordi man laver ting ekstremt hurtigt, fordi man bliver nødt til at adapte Man bliver nødt til at kunne det, for ligesom at, at være med på det. Og det var mega nice. Jeg tror... Bare, at, øh, at jeg måske har behov for at blive holdt med i hånden. Mm. Ja. Jeg tror for mig, der, jeg tror meget, det jeg tog med derfra, da vi, da vi spillede Counter-Strike, der var man ligesom gemt bag skærmen der, der havde man på den måde en fornemmelse af, at sidde lidt alene på sådan en specielt underlig måde. Da vi ude og danse, der var vi første gang ude og gøre noget i princippet egentlig ikke med andre, men ved siden af andre. Ja. Da vi skulle synge, der kan man virkelig sige, at vi gjorde det med andre. Ja. Og der gik det op for mig, at hvis man skal lære det, så ligesom den der måske lidt mere hardcore style i den kommer jo også af, ikke alene gør du det ved siden af de andre, men du gør det med dem. Ja, de andre er afhængig af, at du kan dit. Ja, og det stikker ud, hvis du ikke kan når så lige vi ramte lidt forbi, så var de bare super flinke. Og, ja. og, og måske fordi vi var der der, så var det også... Kan jeg også godt afsløre nogle gange, hvor jeg tænkte, nu er det måske bedre, at jeg bare lige holder kæft. Det gjorde jeg det mest af Og det er også fint nok. Men når man er med, mm. så tror jeg virkelig, at man kan virkelig lære meget af at gøre det sammen med virkelig dygtige folk. Yeah. Der synes jeg var enormt meget værdi igennem det, altså. Mm. Så. Nu er vi... Faktisk lige over halvvejs. Mm. Og jeg synes, det er blevet lidt nemmere at gøre nye ting. Yeah. Og jeg håber, at folk kan tage de her ting som en opfordring til at gøre nye ting. Helt sikkert. Og når det er sagt, så skal vi selvfølgelig lige høre lidt mere musik. Og vi skal have fat i endnu en klassiker. Vi skal godt tilbage i tiden. Vi skal høre Chiefs of Staffs' Mary Lou. Og så vender vi tilbage med en sidste lille omgang hvor vi kigger fremad. Pass by one day, big brown way, oh, i you Baby, one gets around, feet stuck to the ground I you before I hello, Hej, og velkommen til studiet til med noget på spil. Det er stadig en nybegyndernes guide. Det er stadig en nybegyndernes guide. Og vi har stadig efter et, et kort stykke musik. Det, det har været dejligt. Vi kommer så at kigge lidt fremad over de næste tre episoder til vores sæson, snart sin slutning. Men efter vi har gjort alle de her ting, inden vi snakker om det, synes jeg også, at der er en eller anden pointe i at snakker om, at vi har selvfølgelig taget nogle forskellige ting med. Men hvis vi kender, kigger generelt over de sidste par måneder, er der så noget, du tænker generelt? Det her er blevet nemmere at gøre. Jeg tænker ikke lige så meget over det her. Føler, der har været en personlig udvikling ved at gøre så mange nye ting for første gang? Ja, altså. Jeg tror ikke, at det er sådan, at jeg tænker, nu er jeg bare en helt ny person, og jeg er Nej, genfødt. eller. heldigvis ikke. Jeg er ikke blevet kristen eller sådan noget. Men det er min fornemmelse, er, at det er blevet lidt nemmere. Mm. Altså, det er på en eller anden måde lidt mindre skræmmende at tænke, øh, om nu prøver jeg det der, se hvordan det går, og ligesom for at prøve at besvære spørgsmålet, kunne det her været noget for mig? Ja. Og jeg tænker, det der med at danse, det var ikke lige meget, men måske det der med at synge, det var, øh, det kunne da godt være, at skulle gøre det lidt mere. Man på en helt anden måde kan være sikker, så når der kommer en eller anden Måske lidt irriterende personer siger, Nå, men du ved ikke, hvor du har prøvet det. Som, som, det har jeg faktisk. Ja, jeg gjorde og, det faktisk. Og, og, og det der, det gider jeg ikke. Nej. Men det der, der, der, der det er jo da godt værd. Ja. Og der er også forskellige aspekter. Man kan jo, det kan godt være, at jeg ikke tænker, at jeg skal synge i barbershop-kor. Men at det er meget nice. Sådan, jeg føler mig lidt mere konfident, når jeg skal ud og synge karaoke med mine venner næste gang. Og så en anden ting, du også sagde øh, ja. i sidste omgang, som jeg da også synes er en generel ting, når man er ude at prøve nye ting. Ja så har man også mere at dele ud af. Og ja. jeg, jeg tænkte specielt der, du er ude i byen. Ja. Du havde lige sportstasken, og, øh, og så havde, kunne du simpelthen lige også op af sportstasken, trække dine partystabs, og så dele ud af dem til vennerne. Simpelthen. Det skulle sgu da for fedt. Ja, det kan, øh, det kan virkelig meget. Det havde jeg aldrig kun, hvis jeg ikke havde været til dansundervisning. Og det tror jeg virkelig, om det, om det er, om man altså, faktisk ud og gøre noget, man faktisk ud og danser, danse, eller om det er, at man øh, sidder og taler med, når jeg synger i det her kor. Nå, mm. gjorde I så sådan? Eller hvad der, yeah. Så jeg tror både, at man kan gøre og tale og tænke mere. Og det er da bare enormt værdifuldt. Ja. Yeah. Jeg finder mig ekstremt privilegeret over at have fået lov til at prøve så mange nye ting, altså at være i så mange forskellige kombinationer af mennesker. Den mulighed havde jeg aldrig haft før. Og ligesom du siger, altså, jeg har ekstremt mange flere ting at kunne relatere til andre mennesker før. <coughs> før det her. Altså, jeg har ligesom nogle nye erfaringer at på. Og det er mega givende. Jeg har, siden vi startede på det her, så der ligesom, der er der sket ret mange ting. Altså, jeg har boet ude hjemmefra, og jeg har boet i København længere. Jeg startede på et nyt arbejde. Jeg har, jeg har fået en masse hatte på, og laver også det her. Jeg tror faktisk godt, at jeg vil sige, at, at bare siden vi startede, og vi havde ligesom vores første møde, inden vi lavede det her, så synes jeg, at, at jeg har gennemgået en udvikling. Jeg har ikke genfødt. Det er ikke, fordi jeg har set Jesus heller. Dog. <laughs> dog, jo. Ikke lige den omgang. Det kan være, vi, når vi ser hinanden. Wow. De næste tre episoder, det kan være, at jeg har fundet en omgang Who knows. Men jeg tror, at der er den her relaterbarhed, og den her mere erfaring med, at, at blive kastet ud i nye ting, og prøve at se, om man kan bunde. Jeg synes faktisk, der er en vigtig ting her. Jeg må øh, gribe fat i din formulering. Mere end at blive kastet ud i nye ting. Ja. Så synes jeg, der er noget ekstra værdifuldt ved ikke at vente på, at der kommer nogen og siger, hey, du kan ja. gøre noget nyt. Og sætter sig selv i nye situationer. Og sige, nej, jeg tager ud og gør noget nyt. Ja. Jeg, jeg venter ikke på, at der kommer et eller andet til mig. Nej. Man skal... Aktivt opsøge det. Simpelthen. Det ja. synes jeg er en meget vigtig detalje. Ja, og det har jeg, lige præcis, det har jeg lært meget af. Altså sådan, at aktivt at opsøge nye muligheder... Jeg tror også, det har hjulpet mig med ligesom at, at finde ud af, sådan, hvad synes jeg er nice? Hvor går min grænse? Når jeg ligesom har reflekteret over det. Og jeg, igen, så kan jeg kun sige, at jeg er ekstremt privilegeret over, at jeg har fået den her mulighed. Det er mega nice. Jeg er rigtig glad. Og jeg ser frem til de næste, næste episoder. Og det er også det, vi skal snakke om nu. Så hvad har vi også se frem til? Ja, hvad har vi at se frem til? Øh, min ellers lidt slåtne vinterkrop skal ud på nogle... Jeg ved ikke, nu har du været i træningscenter, men min alders lidt sletende vinterkrop skal på nye fysiske udfordringer. Næste gang skal vi lave bouldering. Wow. Ja. Som jeg har kaldt klædring, men som, som jeg kan forstå er bouldering. Er der, er der en forskel på, på bouldering og klatring? Det må vi finde ud af. en og det ikke. Fedt. Det, det, har vi. det er i hvert fald første spørgsmål. Det, det kunne jeg forestille mig. Jeg ved det faktisk ikke, men det, det, det kan vi... Det må jo være et spørgsmål. Mm -hmm. så, så det glæder mig mega meget til. Det er sådan blevet lidt, øh, sådan lidt noget hipt. Jeg fik for nogle, altså, et par år siden, så var det sådan tennis der var det helt nye. Og nu hører jeg flere og flere, der sådan... Jeg skulle have klatret i weekenden, sådan, okay. det er sådan, okay. Øh, det er også mit indtryk, at de der øh, bouldering-centre ja. øh, er godt kørende. Ja, det altså, det, tror jeg virkelig. har jeg ikke læst øh, deres regnskab eller sådan noget, men... <laughs> øh, Vi har fået øh, indsigt. Men øh, det... Det er da mit indtryk, at der er rigtig mange, der altså, gør det der. Øh. Jeg tror altså, at det er en nice, anderledes måde at udfordre sig selv på. Men øh, Så det glæder mig sindssygt meget til. Øh, det, bliver, det bliver spændende. Og, og så skal vi øh, efterfølgende lidt ned i tempo. Vi skal stoppe lidt af. Eller det ved jeg ikke. Jeg har lidt. Vi skal lave yoga. Vi skal lave yoga. Jeg ved ikke, om det er ned i tempo, måske. Altså, jeg er rigtig spændt på at lave yoga. Ja, Ligesom de andre ting her, så er det også noget, jeg har lad os sige, meget begrænset erfaring med. Yeah. Og jeg vil tro, mit mm. bud er, at altså, der findes jo sikkert helt vildt mange forskellige slags yoga, men at det vel ikke behøver at være afslappet, mens man gør det. Det, Nej. Kan, det kan det være, yeah. men at det måske mere er noget, der gør, der gør det nemmere at være afslappet resten af tiden. Hvis man er en god vinkel, ja. Øh, jeg ved ikke, hvis man har en rigtig værtrækning, og hvis man er smidig, og sørger for, at ens krop ikke gør ondt, øh, hvis man har en god praksis, der er stabil. Jeg står totalt og gætter nu. Øh, du men, led, altså, vi interviewer bare dig. Du lyder som ekspert. Det er sødt for lytterne, synes jeg. Ja. Der glæder jeg mig da også til endnu en ny måde at bruge kroppen på. Ja. Og, og der tror jeg altså også, det bliver, det måske bliver. Det bliver lidt. Lidt mere stille og roligt, ja. fordi vi har været ude at danse, og fordi øh, vi har været ude at synge en kor. Jeg ved ikke, hvor meget Counter-Strike hjælper det her. Nej. Jeg... Nu er... jeg... vi ser vi, om vi bliver suget ind i verden på samme måde. Ja, og det er faktisk en ting, som jeg kan huske, at jeg startede, da jeg lige var flyttet hertil. Der var sådan, når jeg får øh, et schema, så skal jeg starte i yoga. Og jeg har ikke fået gjort det endnu. Så det var måske også en spark i den rigtige retning og ja, være sådan ja. her. Så, nu er jeg i gang, fordi... Altså i den enkelte, jeg synes vi snakker meget om vores idrætsundervisning på gymnasiet, men det har vi også gjort øh, i min idrætsundervisning på gymnasiet. Men øh, det var der ikke ja. noget i det at gik i gymnasiet. Der var da ikke noget af det der yoga. fis Piet. Piet. Vi at løbe. Sådan. Jeg sidder med dig. Nej, vi lavede lidt yoga. Jeg havde også en virkelig nice idrætslærer, så det kan godt være. Det er ud til hende. Men øh, ja. se, du har nok ret i and når jeg tænker tilbage på det så var det nok ikke så, øh, så det nok ikke så afslappende som jeg havde, havde regnet med altså min yndlingsdel af det det var der hvor man til sidst bare skulle ligge noget det var, det var det var den bedste af dem alle sammen okay. alle de der joget så længe så det bliver også mega spændende men måske lidt mere ned i tempo end, end boldlevingen er og så som den sjette og sidste episode så synes jeg så er jeg spændt på at slutte af lidt alternativt i forhold til de andre episoder. Ja. Fordi i stedet for at tage ud og gøre noget på samme måde, mm. så øh, får vi nogle folk her i studiet, som ikke er eksperter på en bestemt aktivitet, men er måske eksperter på generelt at gøre nye ting. Altså folk, som er eksperter i forskellige udgaver af sindet. Ja. Altså at få fat i en... Øh, person, som er psykolog og ved meget om det, mm. og så en coach, som ja. jo garanteret også har en masse gode råd og værktøjer og vinkler på, dels hvordan øh, man kan komme i gang og holde sig. Ligesom, hvor vi kan stille nogle af de her spørgsmål, vi har stilt, alle de dygtige entusiaster, vi har talt med, men også måske øh, lige hive det op på et lidt mere øh, generelt niveau, fordi altså, der er jo bare så mange nye og mange flere nye og spændende ting at prøve, end, øh, end vi har nået her. Altså. Ja, det glæder mig faktisk virkelig meget til. Både at vende vores egen proces, men også at vende, hvordan, man, hvordan det generelt er. Hvorfor det er øh, vigtigt måske at sætte sig selv i nye situationer og prøve nye ting. Eller hvis det er vigtigt, det må vi jo også finde ud af. Det håber jeg lidt, der. er. Jeg <laughs> er da spændt på, om der er et eller andet sådan noget? neuroplasticitet, mm. øh, ja, som er tilknyttet til at gøre nye ting. Ja. Øh, altså, det vil jeg da tro. Mm. Det kræver måske også en masse gentagelser. Ja. Det, må det, vi, det glæder jeg mig til at spørge om. Ja, det glæder mig også. Det er i hvert fald at komme lidt ned i tempo. Der skal vi ikke ud og sætte os selv i nye faretruende situationer. Så er det en, tal, en snak om om, den her, om de oplevelser, vi har haft. Det glæder mig vildt meget til. Det, tror det kan jeg, være, det bliver vores sind, der kommer på prøve det og mere end det bliver vores, øh, vores, vores krop. Det tror jeg. Det tror jeg måske er den helt rigtige tilgang her til det. Vi skal snakke lidt om, hvordan, øh, hvordan vi har haft det. Det kan nogle gange godt være lidt svært. Men hvis vi lige konkret skal snakke om, hvad vi skal næste gang. Lad os lige rundt den, som vi plejer. Ja. Lige have, hvad er vores indledende associationer og erfaringer? Er vi gode til det? Er vi bange for det? Ja. Hvad er vores indstilling til det? Mm -hmm. Jeg er helt på bare bånd. Jeg har en enkelt gang, jeg nægter simpelthen at tro, at det er det, vi skal ud og lave. En enkelt gang i et eller andet, de er blevet hejst op i sådan en dut, og så klatret op af sådan en væg. Mm. Og øhm, jeg er også en lille smule højt Ja, okay. Øhm, Ja, jeg har faktisk prøvet at gøre nogle ting for at overvinde. Jeg har været ude og og sådan noget. Wow! Men det har aldrig virket. Det, det lyder også meget at gå kontra på ens frygt, det Ja, ja, men det er fordi, vi var, vi var sådan en masse mennesker, der skulle gøre det. Jeg kunne ikke være den eneste, der har gjorde det. Så øhm, God gamle gruppepres. Det er sikker vinder. Fuldstændig. fuldstændig. Ham, oh nej. Ham instruktøren var sådan her, hvis du ikke gør det nu, så gør du det aldrig. Jeg var sådan, sorry. Okay, jeg gør det, det lyder nu. bare som sådan en verbal syngende losing som kommer hele vejen bare på. Ja, virkelig virkelig virkelig. Det var øhm, det var hardcore. Så ellers ikke. Ik har øhm, særlig mange armmuskler. Har aldrig kunne tage en en armbøjning. Så jeg tror jeg så altså, det bliver bliver udfordrende. Hvad med dig? Er du øh, ready? Altså min association til at klatre, det tror jeg. Jeg tror, jeg forbinder det med sådan en, øh, en lidt dejlig, barnlig nostalgi. Ja. Yeah. Altså, forstået på den måde, at øh, jeg tror, at da jeg har været 10 år, mm. altså, der synes jeg sgu, det var meget fedt at klatre op i et træ. Mine forældre flyttede, da jeg var 10 år. Så flyttede vi op et andet sted og der, med en øh, lidt større have. Og i den der have, der var sådan et rigtig stort øh, kirsebærtræ. Og det var altså ret fedt at kravle op i det der træ med en plastikpose, og så bare... Øh, tal kirsbærne. Fyr den af med, med kirsbærne, som, øh, som typisk blev modende lige omkring min fars fødselsdag. Varendom som en nø. Og det er faktisk øh, selv her på min sceneovn, når jeg har været op der i juli til min fars fødselsdag, så synes jeg, så er det altså stadig meget fedt at kravle op i det der træ. Nej, hvor rart. Så altså, jeg tænker, det er jo nok noget anderledes end de der øh, små sten og vægge og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvor meget vinkel der er på og sværhedsgrad og sådan Altså, jeg kender jo det der træ rimelig godt efterhånden. Ja, det er simpelthen indarbejdet. Nej, og når vi snakker om associationer, jeg kan faktisk mærke, at jeg sidder her og får helt sved i håndflader. Oh, wow. Fordi jeg mente, det er min association med uh, bouldering. Det her, jeg har jeg set en dokumentar, der hedder Free Solo. Har du set den? Pas. Det handler om en, der bestiger et bjerg. Altså sådan en lod. Ej, jeg har, sådan, har helt sved i håndflader. En lodret væg, uden noget, i overhovedet. Han, altså det hedder Free Solo klatre. Men jeg tror, når man, er det ikke noget med, man kan få sådan noget der øh, hvidt pulver? eller sådan noget, Jo, jamen sådan, det er sådan at... er kalk eller sådan noget. Ja. Men altså det er et, et, et højt, højt bjerg, som ligger et eller andet sted. Det er sådan en, en nationalpark i USA, der hvor USA's højeste bjerg også er. Men det er et andet, det er sådan en stejl, stejl klippevæg, lodret op. Den klatrer han helt uden noget. Det vil sige, hvis han falder, så dør han. Det gør han. Og jeg har set den her dokumentar, og jeg blev flere gange nødt til at pause, og jeg har helt svedet i håndfladet bare at tænke på det. Det er heldigvis ikke det, vi skal ud og lave. Lad os, lad os lige starte stille og roligt i Bouldering Centeret, og så må de store ja. bjergvægge komme måske senere. Eller aldrig. Eller aldrig. Det finder vi ud af. Det gør vi. Vi er glade for, at I lyttede med. Det har været nice at, at tænke lidt tilbage, og har været ude at synge. Og tænke lidt fremad også? Også tænke lidt fremad, ja, selvfølgelig. Så øh, skal vi ikke sige, at øh, vi ses næste gang det til noget bouldering? Det gør vi. Jeg glæder mig sindssygt meget. Og øh, som altid, så slutter vi af med en lille stykke musik. Selvfølgelig. Og meget passende, så det vi slutter af med her, det bliver Radiohead's klassiker fra OK Computer, Climbing Up the Wall.